22. Nos, mit láttatok? Már úgy ragyog, hogy nem veheti észre, milyen sápadtak vagyunk. Az meg, hogy a vállam fel van horsolva, igazán érthető, ha valaki a sziklák között mász kell. Na, mondjátok már, megoldható? Lehet, hogy mint a vadon tanítványa jó gyilkos vagyok, folyton csak erre tudok gondolni. De itt inkább ten önuralmára van szükség. De neki is nagyon kell lélegeznie, mielőtt válaszol. É, igen, sóhajt. Fáradtak vagyunk. Sokat mászkáltunk, és most még ez a sok lépcső is. Könyörgöm, ten, nevet Márk. A hibernált időszakot leszámítva még harminc éves sem vagy. És arra panaszkodik, fordul méltatlankodva a többiek felé, hogy nem bírja a lépcsőt. Ten különös pillantással néz a levegőbe. Tényleg? Még harminc sem? Csak én értem, hogy gondolja. Mark még jobban nevet, nagyon jó kedve van. Persze, tacskók vagyunk még minnyájan. De beszéljetek már. Gregor, te miért hallgatsz? Nincs tám valami baj? Megütötted a válad? Eh, semmiség, morgom. Beszorultam. Úgy látom, a beszéd is belétek szorult, veszi át Dév szól az uratást. Vagy tán tényleg vízi találkoztatok? Hol a bőre? Még egy szó, és ordítani fogok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 A tetőterasz a kertek zöld lombja a házak sárga kövei és távolabb a kék öbör azurkék vize fürdik a gazdagon áradó napfényben, és én mégis azokat látom a víz homályos fenekén sötét sziklák között lebegni. A terasz párkányáról apró puha mészkő darabot török le, és gugolva rajzolni kezdek a padló sima kövére. Ez itt a szoros. A szélessége itt körülbelül 30 méter.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 Nem, de a víz színéből ítélve alig lehet sekélyebb, mint ez a szoros. Te hova fúrnád a robbantójukat? Hmm, talán nem is kell fúrni. Ha tényleg úgy fekszenek a sziklák, akkor kábelen közéjük függesztjük a tartályokat, és villamos gyújtással egyszerre robbantjuk. Amit az egymásról visszavert és hullámok nem aprítanak fel a sziklákból, az szépen lefekszik a szoros medrébe. Ha mégsem, akkor egyetlen tartály felrobbantásával másodszorra mégis beterelem a szoros ágyába. Ilyen erős robbanóanyagot sikerült készítenetek? Több tízezer tonna kőről van szó. Dév úgy nevet, hogy a térdét csapkodjak közben. Nem teltek róla, idegesít ez a jó kedv. Mi történt velük? Vagy engem tettönkre tönkre ennyire a mai délelőtt. A század legnagyobb kémiai szenzációja, a mellét döngeti. David Brock és munkatársa, Michel Marsis újra felfedezték a nitroglicerint, korlátlan mennyiségben tudjuk előállítani. Ha akarod, egy héten belül eltüntetem a két soros közti egész hegyet. Ide nézz! Zsebéből kis üveget vesz elő, átlátszó, nehéz mézszínű folyadék van benne. Kihúzza a dugót és az üveget lassan megdöntve óvatosan csöppent egyet a kövére. A fűrrepesztő durranásra csak én és ten renzenünk össze. A többieken látszik, hogy már unják is a mutatványt. Ugyan hagyd már abba, mordul rá idegesen Till. Egy mondatot sem lehet tőled nyugodtan befejezni. De a fekete jókedve elpusztíthatatlan. Harsogva nevet és a hátamat veri. Láttad? Többet érez minden elvi vitánál. Az előbb mazulába elé csöppentettem egyet. Láttad volna csak mekkorát ugrott? – Mazú? Kevés volt neki ez az ijesztés. Azt érdemelné, hogy ő is ott lebegjen a szoros vizében az áldozatai között. – Áldozatai. Hiszen én öltem meg őket. bele lehet ebbe bolondulni. – És mikorra tervezed a robbantást? – Jobb, ha a kézzel fogható feladatoknál maradunk. – Jó volna minél hamarabb. – Én is azt hiszem. Holnap estére már elég nitroglicerinünk lesz. Egy nap még a szállítás, a felszerelés, tehát vagy holnap után este, vagy a rád következő reggel. A két nap elröppent, mert végül mégis úgy határoztunk, hogy csak harmadnap reggel robbantunk. Az utolsó éjszakát ott virrasztottuk végig, tennel a csónakomban a sziklák között, megint csak nyíllal a kezemben. Nem mondtuk el, mi történt velünk akkor délelőtt, de azt mindenki elismerte, hogy ekkora mennyiségű robbanóanyagot nem lehet őrizetlenül hagyni. Véletlenül arra téved valaki, vagy széltámad, és a megerősödő hullámzás elől magasabbra kell húzni a tartályokat, nehogy összeverődjenek. Azon sem csodálkozott senki, hogy mi ketten jeletkeztünk. A tartályok szerelésében nem vettünk részt, dév két mérnökén kívül csak már vette maga mellé ehhez a valóban életveszélyes munkához,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 Egyetlen támadónk hulláját sem találtuk meg A víz sorolta messzebb őket Vagy a halak végeztek alapos munkát Pedig ez volt az utolsó lehetőség Ez az éjszaka Sóhajtott ten Ha a felrobbantandó sziklák alá húzzuk őket a vízben Semmi áruló nyom nem marad Így meg őket a víz És akkor mit mondunk? Csuromvizes voltam Fél éjszaka a csónak peremén kívül lógtam a zsinort vezetve a vízben. Hát, nyilván a fenék kövei közé akadtak, találgattam. Igen, de akkor a robbanás után a felkavart víztömeg feldobja őket. Hát, most már nincs mit tenni, vontam meg a vállam. Majd meglátjuk, mi lesz. Egy ideig úgy látszott, hogy nem lesz semmi baj. Dév senkit nem engedett egy kilométernél közelebb a szoros bejáratához.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 hogy milyen erő van ennek a varásszernek egyetlen cseppjében. Ott pedig annyi van belőle, hogy a palota nagy korsóiból akár harmincat is meg lehetne tölteni vele. Látni akarod még egyszer egyetlen csepp erejét? És már nyúlt is a zsebébe. Mazú élénken emlékezett a dörrenésre. Méltósággal, de határozottan tiltakozott a kísérlet megismétlése ellen, és többé nem hozta szóba a szoros megszentelését. Márkék magukkal hozták a mi reggelinket, hogy ne kelljen tennel visszatérnünk a palotába. Míg Dév és Andrei eltűnt a szoros irányában, hogy az elektromos gyújtás vezetékét rákapcsolják a tartályokra, megpróbáltunk pár falatot erőltetni idegességtől ugráró gyomlunkba. Dév biztonsági vonala a város legszélső kertjei mentén húzódott. Itt ültünk egy terebélyes fa alatt, és két oldalt végig a domb hátán ott tolongott a város aprajanagyja.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 Záporoznak a visszahulló kövek, száraz csattanások, és itt jajgatás jelzi, hogy a bőségesen számolt biztonsági vonal is kevés volt a nitroglicerin erejéhez. A tömeg megfordul, és eszeveszett üvöltéssel rohan a város felé. Mazú is csak azért marad, mert képtelen egyedül kiszabadulni hatalmának szégyenletesen összetört jelképe alól. Hé, ezt jó kiszámoltad, Dév, köpöm ki a számból a port. Kisebb eredménnyel is megelégedhettél volna. A sötét, mérges gomolyak szétterül a hegy fölött. Kövek sem hullanak már. Az ijegység, amilyen hamar jött, eloszlik. Dév aggódó ismerettel végig rohanja a kertek szélén fekvő pár sebesültet, és ezúttal igazán végtelen szerencséje volt, senkit nem vertek agyon a kövek. Még csontot sem tört, csak apró zúzódások és fájdalmas púpok a rövidhajú kobakokon.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 Kiáltunk egyszerre kétségvesen ten, ten, és én. Mi bajotok? Csodálkozik. Hiszen azért csináltuk az egészet, hogy meggyőzzük ezt a kemény fejűt. Igen, de jöjjön csak utánunk, hebegek. Nem, most már nem lehet megmagyarázni, hogy miért. Mi majd mi előre megyünk. Nem értem, mit akadékoskodtok. Jöjjön csak velünk. Még akkor is, ha nem akar. Ezt a lélektani előnyt, ami az arcára van írva, nem szabad kihasználatlanul hagyni. Vagy van valami észszerű ellenvetésetek? Igen, azaz nem, csak hogy... Tem sem jut többre, mint én. Nem tudom a... No, gyertek már, Karol Belénk, Andrei. Útközben is vitatkozhattok. Márka főpaphoz fordul, és bár nem értem, tudom, mit kérdez tőle. Mazú szemében félelem villan, aztán összeszedi magát és méltósággal bólint. Halk parancsa szolgáknak, és azok remegő térdekkel megindulnak a horcékkel a szoros felé. Akármilyen hosszú is az a kilométer, közben Mák és a többiek már a másik szoros betemetésének részletein vitatkoznak, ahogy tennel hallgatagon lépkedünk a horcék mögött, egyszer mégiscsak vége van.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 Dév kétségbe esettem fogja a fejét. Pedig úgy vigyáztunk, hát mindenkinek megmondtuk, kihirdettük. Csak egy másodpercre pillantok a szoros mélyébe, hogy valóban azt nézik-e, amitől féltem, és rögtön mazú arcára kapom a szemem. Hogy fogadja a már elcsendesült vízszínén lebegő tetemek látványát? Ott kering mind a hat. A kötél és a kő kevés volt a robbanás okozta áramlással szemben. A katonák torkából árulkodón billeg a nyilvesszők csapzott vége, a hátamon lévő tartóban zörgő kőhegyű testvéreik felé. A vállamon ott az íj. Minden magyarázat felesleges. És nem csak Mazú látja, látják a többiek is. Dév elakad a kérdéssel, hogy magyarázza meg Mazú, hogy kerültek ezek ide. Súlyos a csend. Minden tekintet a főpapot figyeli, hogy szólaljon már meg, mit mond. Te őrült vadember, sziszeki halkan már. Mikor csináltad ezt a szörnyűséget? És miért? Újjaim, ten karját szorítják. Ugye segítesz, ugye? Megérteted velük, hogy nem tehettem másként. Mazú arcát most valóban sziklából faragták. Hallgat, szeme a vizen, a hullákon. Aztán rám néz, tekintete belém akad egy pillanatra, majd tovább siklik.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 Számukra nincs olyan súlyos jelentősége. Több halált is láttak már mazú uralkodása alatt, és szabad az öböl. A kikötő rég nem koptatott kövein, az unokák marakodnak dédapáik örökségén. Égi és földi tanúkat idézve az egyes partszakaszok jogos foglalásához. Mit számít nekik az a pár hulla? Papok és katonák, ez az isteni mazu dolga. Az övék a minél jobb kikötőhely.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 Igen, valahogy így, dünnyögi szórakozottan, de látom máson gondolkodik. Bár azért nem ilyen egyszerű. Már a palotánál vagyunk, Mazut szolgálatkészen emelik ki a horcégből, mikor hirtelen megszólal. De mégiscsak egyszerű, és odalép Mazúhoz, akinek mintha egyetlen gondja összegyűrt leplének kisimítása hatásosan omló ráncokba rendezése volna. Kérdez tőle valamit, miközben félkézzel visszatartja az odautgró Markot. Hihetetlen, megdöbbentő mozdulat a mindig szelíd és udvarjas kínaitól. Mark kipirul, nem tudom, hogy a szégyentől vagy a haragtól, aztán vállat von. Őrült vagy te is, mint Gregor. Azt a mészárlást is biztosan együtt főztétek ki. Ten elereszti a füle mellett és megismétli a mazúhoz intézett kérdést – a főpap még mindig a ráncokat igazgatja, csak sokára emeli fel a fejét. Keresztül néz Tenlingen, Márkon, a körülötte álló szolgákon. Összeakaszkodik a tekintetünk, mint érkezésemkor ott a parton. Sokáig birkózik egymással a két szempár. Aztán Mazué kihúny, halkan mond valamit Tennek, és besiet a palotába. Mit mondott, üvölt Márk vörösen Tenre. Hogy már holnap reggel megmondja? Tudod, mi lesz a válasza? Legyilkoltat mindannyiunkat. Ez az utolsó éjszakánk. Ezt elintéztétek.